hari terakhir bulan Ramadan. tahun depan ni kita masih hidup lagi kalau tidak Allah, Allah. Namun sengaja sebut hidup lagi berhenti, hidup, supaya kita sedar bahawa kita jangan hidup ni untuk hidup saja untuk mati kata walaupun dalam budaya Kelantan ni kalau sebut mati tu dia marah apa dia mati-mati mati itu budaya Melayu Kelantan tapi ajaran agamanya minta kita ingat kematian sebagaimana kita ingat pada hidup. Karena syurga baik nikmat baik dia tidak akan bertemu selagi tak mati. Berlaman seronok hidup kita di muka dunia ni pun tak sama dengan seronok hidup dalam syurga. Dan syurga tidak akan dapat pada kita selagi kita tak mati. Jadi oleh kerana mikir mati hidup ni ajak ajaran agamanya kita mesti ingat semua supaya kita dalam keadaan beringat dia sengaja Allah Ta'ala tak boleh tahu mati ni bila sebagaimana dia tak boleh tahu malam tu kadar ni bila lele tu kadar yang kita rindu sangat tiap-tiap Ramadan tak tahu bila semalam ke malam ni kau tak tahu supaya kita supaya kita kalau cari ikan tak boleh jumpa ikan ada sepak jadi yang kedua para ini semua bagi tadi yang mau sebut Ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salli salatan muaddah." Punoh Nabi kita bila nak sembahyang, belum pada kat terkebel tu dia, dia bocak sekali, dia kata, "Salli salatan muaddah." Bila Musmayah angkatlah sembahyang udahlah subuh -lah, akhir sekali. Apa kata kata sembahyang subuh tadi, terkira tak ada sempat pada ni mati dah aku. Kalau nasib baik tak mati, alhamdulillah sembahyang Zuhur. Tak sempat sembahyang kita nak sembahyang Zuhur tu berasa pula, ai, mai Zuhur akhir dah aku ni. Jadi cara lagu itu menyebabkan kita duduklah kadang siap siaga. hutan pi hutan sesah belaka belum ada semeye. Gapo utama bila kita tuna tanggungjawab kita dengan Allah dengan manusia sesah belaka belum ada semeye, maka kita makan tua makan yang bersih zahir batin. Ini ajakan agama. kita budaya kita macam mana tu kita ketepilah budaya kita salah tu, kita ganti dengan ajakan agama yang betul yang kedua para hadis semua kalau kita kalau di India Pakistan hari Jumaat begini ni hari jumaat akhir dia panggil jumaat, jumaat Yatim Jumaat Yatim Jumaat Al-Sub macam jumaat anak yatim itu juga masjid juga penuh masjid Balai balesaf penuh lah yang ajar siapa tak tahu itu budaya orang Pakistan orang India dia penuh kalau Jumaat Al-Sub ni seksi lah orang ramah dia sekelah tengah jalan tu hari ni hari jemaah yatim masjid ni orang ni jadi tu imam masjid ni orang ni jadi khotib dia pakat jajah tengah jalan masing-masing berubuk supaya apa masjid masing-masing dipenuhi oleh apa namanya oleh pengunjung oleh makmum berdasar pada tu imam yang ada tertarikan dan khotib yang ada tertarikan itu budaya orang Pakistan India amal-amal duduk sana Ya Masih pula Kalau boleh rajak Kalau boleh rajak pula Allah nyepakat kiri wa'umrah dia batin di muda, batin di Tengok batin di Banyak kapal laut Kalau boleh berjalan kaki Keputu-keput ni Tak tahu siapa dia rajak Jadi Boleh rajak ni Boleh buat umrah ni Tak tahu Adalah hadis-hadis Teklian timbu Teklian timbu Yang tak berapa sah Jadi benar-benar Guto tu Tak ada di tempat kita Mudah-mudahan benda-benda mudah mudah gitu, benda-benda mudah khurafat dan bid'ah ni tidak wujud. Cuma dulu kecil kita tak pat kita ada buat tu dia ada dia ada hmm. Oh ni oh susah gitulah. Tak apalah para hadirin semua, hari ni esok akhir, hari ni apa ni jumaat depan insya-Allah kalau mengikut kiraan biasa kita rayalah insya-Allah. Selepas pada raya tu sekali lagi jumaat kita tutup dah medan ilmu ni supaya kita rayalah. Karena raya-raya ni bukan galak-galak dah. Dalam agama kita dia ajar berlaku nak galak ini cara dia sengaja tu yang buat dua kali setahun untuk raya untuk galak tanpa tak diposor lah hari raya tak diposor tak satu jut tak satu jut lebar lah hari raya ni lebar pun ada hak dia ugama ada itu dia jadi jemaat ni insyaAllah kita raya tak ada cuti lah kita hari sini dan jemaat asal lagi pun kita tak ada lagi raya lagi hari ini yang pula para ni semua nak sebut dua ayat tiga ayat kalau boleh surah quran ayat surah quran ayat surah al Ahzab, ayat surah al Hadid. ketiga-tiganya mengenai dengan Quran kita semua tahu para hati semua Quran ni tu'ung ke Nabi kita Muhammad SAW waktu beliau waktu baginda berada dalam Gua Hira kalau kita kira Quran ikra' bismillahirrahmanirrahim tauliahlah boleh dilantikkan kenabian Nabi Muhammad dilantik menjadi jadi nabi jadi rasul setelah beliau terima ayat iqra bismi rabbik Di antara Nabi kita terima ayat iqra bismi rabbik ni dengan puasa ni ayat turun puasa ni siapa tahu duk Mekah 13 tahun tak puasa Puasa ni di Madinah tak salah hampir tahun yang kedua jadi 13 tahun di Mekah, caput dengan 2 tahun, dia mendinuh 15 tahun. 15 tahun, jarak dia antar tuan Quran dengan posul. Pajik posul. Quran itu awal 15 tahun dulu, bawalah suruh posul. Dia melu pada posul itu, mari semayang. Israq Merak. Israq Merak itu kata setengah tahun 10. dari lepas pada tahun Uqrat Bismillahirrahmanirrah, 10 tahun, barulah dia naik ke langit, terimu. Tahulia semayang. Apa ni, kuajitkan semayang kata setengah tahun 10 kata setengah belum ada Nabi kita Muhammad SAW pergi ke simpul yang nak sebut iaitu begitu sekali penting Quran belum pada semaya Quran turun dulu 10 tahun belum pada fasa Quran turun dulu 5 tahun nak wajahnya jangan buat jangan buat sekarang kalau muntah ti muntah ni numpah tak berminyaku numpah berminyaku numpah langit aku sebab tu jangan panah-panah baik nak bercakap, baik nak makan, baik nak menegak baik nak makuh, baik nak bini baik nak bercerah, baik nak bertapah, baik nak menyubah, menyubah, panah-panah itu perkataan aku sebab tu ayat pertama tu darilah ni ikhra' bismi rabbika mukna mengaji ikhra' kita panggil bacalah bacalah, mengajilah, kursuslah kuliahlah apa namanya, tazkirahlah, ikutlah bismi rabbika baca semua bismi rabbika dengan da'ala tuhan bismi rabb rabb maknanya tuhan yang menjaga yang diri yang mengurus. mula-mula ayat tu guna lagi langit ikhra bismi dia tak kata bismillah Bismillah rabbika aku ni dia jagamu lah manusia. maknanya mu'mu siapa dia jaga bukan mu'mu mu'mu tu kerja mu'mu tu bila aku bila aku lahir bila aku buat mulai puruk mu'mu apa, 9 bulan 8 bulan baru lah makmu jaga belum pada tu 9 bulan aku jaga titik air mata kita kalau kita baca ayat kita dia tak kata ikhra' bismillah karena Allah ni bunyi-bunyi besar gung kita Allah Allah ni perkataan yang jalla jalaluh yang penuh dengan kehormatan kalau raja mari kita berhenti kita berhenti ni berhenti dengan penuh hormat ketua paulih mari kita berhenti penuh hormat kerana polis baik, raja baik ni orang yang mempunyai kuasa Allah, sebut kata Allah sepatutnya regung sebab tu nak gaya manusia ni Tuhan tidak kata ikhra' bismillah bahkan kata ikhra' bismi rabbika Rabb, Tuhan yang mengurus dalam perut mu' siapa dia? huruf kita daripada ayamani bertukar jadi darah bertukar jadi tulang bertukar jadi seni tulang bertukar, bertukar, bertukar, jadi orang tiap-tiap 40 hari buah sekali tiap-tiap 40 hari buah sekali 40 hari dia sebut dalam hadis Nabi Muhammad sebut satu proses, satu tahap tu 40 hari 40 hari sebab dia doktor Nabi Muhammad tahu dari mana 40? Memang tak ada sekolah hospital tak ada tapi dia boleh sebut kerana dia ni tidak mengaji tau kita tak mengaji dengan Tuhan maka dia dia sebut nabi Profesor Blahman tak mengaji dengan Tuhan Profesor PhD bukan apa usaha sama sendiri. Nabi Muhammad ni mengajar lah Tuhan. Ada lagi orang tak terima, tak darulah. Kalau orang Cina, orang buruk Islam tak terima, tak darulah. Tapi kita orang Melayu tak terima juga. Dia kata bodoh, tak padan lagi kena, kena ada lagi perkataan bis teruk pada bodoh lagi. Tuhan, betulullah Allah Taala bagi agama pada kita lima 1400 tahun, tak tak lagi. Baik hari ini ni membaca surah Al-Quran. Ayat 27. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن mahjura wakadhalika ja'alna likulli nabiy induan minal mujrimin wakafa birabbika hadiyan wanasira itu ayat surah al-furqan ayat 27 28 29 ayat ini mengenai dengan keadaan kita di dunia ini apa hubungan kita dengan Rasul? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'dzu zalimun 'ala yadayhi. Muhammad, tolong ingat, ketika mana orang jahat <tus> akan menggigit jari, akan akan menggigit kedua-dua jari, kedua-dua tangannya <tus> sambil berkata, "Ya laitani takhallatu ma'ar-Rasul sabilah." Amboi, kalau aku di muka dunia dulu, aku usaha supaya aku melalui jalan Rasul. Ya walid ya wailata litani lam attakhid fulanan qalila am waydu kucito nyaku di muka dulu kalau boleh aku tidak jadikan Siano Siano jadi kawan rapat laqad adallani 'an az-zikri kana orang itu orang kawan atas muka dunia dululah menyebabkan aku sesat daripada Quran ba'da izjaani setelah Quran sampai pada aku maka asyaitan insana Allah kata syaitan memanglah sangat-sangat menghinakan manusia waqala rasul rasul berkata ya rab haitun aku inna qawmi takhadu hadhal qur'ana kaum aku jadikan qur'an ini bagian buangan waqadhalika ja'alna lalikuli nabi yang adil minal mujrimi hai muhammad begitulah caranya iaitu aku jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuhnya minal mujrimi daripada pokok-pokok -pok penjahat waqafabi rabbika hadiyam wa nasirah walaupun ada tiap-tiap Nabi tak ada musuh, tapi ujimu, ujimu jangan terpengaruh dengan musuh, kerana Tuhanmu adalah hadir, penunjuk jalan, dan beri pembantu, ini ayat Quran surah Al-Furqan, menerangkan keadaan masa depan, ini satu daripada kebijaksanaan Quran, kelebihan Quran, dia beritahu pada kita masa depan manusia. masa depan kita bukan masa tua, kita ni ada tanah sekeping buat bekal tua. Ada lembu sedini buat bekal tua. Ada cek, ada duit dalam bank buat bekal tua. Tidak ingat buat bekal kubur. Tak fikir kita nak buat bekal dalam kubur. Buat bekal daripada masyarakat. Nak bekal daripada dalam syurga. Tak fikir. ni baru nak fikir. Kerana kita beratus tahun boleh jadi tidak banyak orang bercakap menikmati kiamat. Lelah ni pula, kalau kita ada keempat, sibuk pembangunan, kemajuan. Berapa lagi, cukah tanah, cukah tu, asuran kereta. Pening, kalau kita cakap kelabut dengan hidup dunia, tak ingat langsung ke kubur. Jadi, kalau kalau ayat begini kita tak baca, terputuslah hubungan kita dengan kubur. Kubur ni mana ada? Kita kita ingat pun dia ada, tak beringat pun dia ada. Jadi, lebih baik kita beringat. Kerana ada kubur tu, kita tak mati sepenuh. Tubuh kita mati, ruh kita hidup. Situlah tempat manusia terima terima kesan daripada hidup di dari dunia. Terima kesan hidup di dunia. Kita turut Tuhan ke, tak turut Tuhan di dunia ni. Kesan dia, terang dalam kubur. Tak turut Tuhan di lah dunia, kita berdepan dengan azab kubur. Turut Tuhan di atas muka dunia, kita berdepan dengan nekmat kubur. Nak boleh ke lagu ini, Quran jangan tinggal. Tak boleh tinggal. Tinggal Quran habislah tengok Quran, baca apa? baca, baca surat Baca buku cerita, tengok filem, tengok bola, buat kontraktor, kontraktor. Apa jadi? Habis kita tu. Jadi muslim begitu betul-betul roboh catat mati masuklah kubur. Jadi ulihan yang bagi Quran ni perlu dibaca. Sebab tulah aku sebut tadi, belum daripada mari puasa ni 14 tahun, 15 tahun dulu turun dah Quran. Belum pada Tuhan Allah Ta'ala panggil Nabi naik semaya naik 3 semayan langit malam surat merah turun Al-Quran tadi yang menyebut, kata setengah wajib semayan ni setelah 10 tahun turun Al-Quran, turun ikhraq Bismillahirrahmanirrahim, 10 tahun Kamu kemudian, bawalah semaya, turun jadi sebab tu timbul cerita learn, cerita hudud hudud, kita nak hudud ada orang tak say berapa, ada orang Melayu pun tak say hudud orang selain, orang tidak selama telah hudud kita kena sebut. Waktu belum mari hudud ni, politik Islam, orang tak boleh terima. 5 tahun duduk, 10 tahun duduk, 20 tahun duduk. Politik tak ada lah Islam. Islam lain, politik lain, agama lain, politik lain. Tu hak berlaku di kalangan orang Melayu. Orang Putih, saya lah. Orang Putih mengajikan orang Melayu, dia tiga. Tapi kalau orang Melayu mengajikan dengan Quran, dia tiga Quran. 50 tahun dulu kita sebut politik Islam tak ada kita terima apa politik Islam Islam lain, agama lain, politik lain lama-lama-lama kita tersebut, boleh, lelah ni terima dah ada parti ada kerajaan dasar Islam, Kelantan ni membangun sama Islam jadi maulaknya 20 tahun tu, tak ada apa kenapa? kerana benda orang tak raja dengar bila kita sebut, orang payah nak cair, so apa kapi Quresh tak ada dengar bau lepas pada mati hidup balik Nabi Muhammad wahai Allah pada mati hidup balik hidup balik puan no dah mati dah izaam ituna wa kunna turam wa izaman a innal kita mati jadi tulang hok keras satu hak tu laki jadi tanam. belah mana itu balik semula bang awak abadun alawwalun kita mati tok dan kita mati beribu tahun itu naik hidup juga gila Muhammad tapi nabi sebut sebut sebulan melamo ya lepas orang seorang lepas orang lepas orang seorang Gde be gede muka macam Cina Umar masuk Islam juga. Itu cerita kena sebut. Ekonomi Islam, le ni mak Saleh terima dak ekonomi Islam. Jam hari tu mana ada apa kat urang Islam? Tak ada. Semua sekali kat ni mesti apa namanya. ni apa kita panggil reba ni. Konbishna. Mana boleh buat tempeselan tanpa reba, tanpa beranak. Kita kata tak sebut-sebut fa Allah al-bai'a wa harama ar-riba Allah kata jual beli halal riba halal lagu mana jadi molek lah ni ada baik Islam ada buka tu bukan camunnya le ni sebab dia baru semua tu buat window buat buat jendela tak buka pintu lagi buat jendela baru window window, window, window. jendela tak apa dah jadi politik Islam waktu modal ni pasal kita ada sebut ada hukum ulama baik sebut juga tok lebah tok guru sebut juga pakai ISM sebut semacam So, Tuk Guru kita tahu 60-an. Tuk Guru panduk. Banyak mana kena berkah masuk AIC. Kena sebut Islam. Kena ya? berkah tu bukan. Cina, Kena berkah. Melayu. Tuk Guru panduk. Masuk AIC, mana sabar? Kalau balik siap, kalau balik komen ni. Takak, Tuk Guru mana sabar? Tidak komen ni. Dia, kata, dia tidak ngaku komen ni. Jadi, benda-benda ni kita sebut. Hidup gitu je. Tersebut dah ni. Ada terima, ada-hado. Tersebut, sebut, sebut. Lama-lama... Boleh sorang boleh gapalah mulam-mulam tu kena rogoh hak ni buat anak gapai dia kata ya lah semati tak alih. Kau tak duduk nyam budak -budak ini, begitu. Pada wala, berzina duduk-duduk macam gitu tengah padah bola berzina Kau ada tengok bola duduk berzina tengah padah ini berlaku dia benda ini berlaku kau tidak sini pun di Eropah Eropah ni kita baca surat khabar masa-masa gitu Bila pasukan dia tu menang bola bab -bal -bal balik-balik tu dia kena pengsalai serono kena serono Itu perangai luar Eropah ia ya, rupanya rupanya rupanya tapi hati puruknya hayawan sebab itu pera orang tak seorang pera lembu pera lembu maka ruput ya maka ruput minum air maka berapa tak payah ajar akhlak tak payah adat perangan kepada lembu muka tak ada bakat tak ada bakat untuk terima akhlak peringat ada dalam lembu kubah tapi orang orang nasib bukan naburi akhlak bukan ajar kerana akhlak ni orang je boleh timu akhlak lembu kubah tak boleh mereka tak boleh akhlak ialah untuk pada orang ada bakat untuk terima syurga neraka juga apa semua sekali. Ambo ingat waktu mula-mula ambo -mula ambil lesen. Lesen, lesen Singapura lesen drive. Tiko tu nya polis trafik ni ingat lagi. Dia kata, "Malang, ustaz." Tiko tu apa maksud ustaz? Ustaz jangan pakai, pakai yiteh malang. Baju yiteh, luar yiteh jangan. Payah nak tengok orang kereta majid dakel tak nampak baju yiteh. Nak baju nak napa baju hitam kena pakai baju putih luar putih baju putih berapa putih bau mudah lampu tu mudah mudah mudah kesan pun, pun, apa baju putih dia kata supaya kubah tidur tengah jalan kalau malam kubah tidur tengah jalan tubuh kubah tak nampak lampu payah nak nampak tapi putih mata kenapa putih mata lah napa dia ada bakak dia mata bakak gapo kita panggil lawai api Tubuh kita yang tak nampak. Orang yang hayawan ni, orang ada bakat terima iman. Sergon, rakoh, dosa, pahala, kena ajar ke orang. Dia nak terima, tak terima, dia pun apa salah. Tapi ilmu kubah, Tuhan tidak buat. Bakat untuk. Untuk apa? Untuk terima akhlak. Jadi bila kita boleh hanuk, anuk, boleh kita boleh hanuk, dan kita perol buku kubah, yang beza dua tu. Anak kita kena jaga makan minum dan akhlak. Halal haram, dosa, pahala, ajar, ajak kecil, daripada-pada dengan otak dia dosa pahala ni aweh mai jumaah ke kalau boleh jumaah pahala dia tanya kenapa cik pahala-pahala pahala ni kak cok kelaklah ah kita pucuk kelak tak usah kata pucuk Coklat pucuk tuan bila surgo bila dia besar sikit ah kita anggap ajuk sikit anjuk sikit daripada coklat jadi mula-mula pada padah dengan otak, sa ala qadri qulihim kulumun nas ala qadri qulihim memcakap dengan orang ni pada pada dengan lah kecek ngau kapung lain, kecek ngau intelektual lain, kecek ngau budak lain, kecek ngau tua lain. Jadi kesimpulannya apa nama ni? Apa pasal Ayat ni sebut akara dulu. Akara tak adalah sains. Pengajian sains tak ajar akhirat. Pengajian matematik tak ajar akhirat. Yang ajar akhirat ni hanya Quran. Quran wayak satu hari nanti bila manusia mati duk balik Bagaimana tak apa rupuk kering mu semua racung dia kering mampu mapu bakar api dia mampu tapi bila marujet hidup balik. Rupuk kau gaf berapa lalang gaf kau berapa tak cakap noh mapu hidup faham hidup hidup. Mana sia gitu juga. Hidup balik. Hidup balik untuk dibalas. Segala tindak tanduk kita di muka dunia ni dibalas. Kita baca Quran hari ni cong tinggal rumah tangga mai duk tengah-tengah mengaji. Kita ini tujuan nak sebab Islam kita boleh pahala turun rumah tu jalan kaki boleh pahala cari kaki cari jalan kaki naik motor boleh pahala cari naik motor kita turun rumah mengaji, turun rumah nak pergi mengajar turun rumah nak pergi semayal masjid turun rumah nak pergi melalui sakit semua ni boleh pahala berlaku pahala ni pitih untuk beli akharat Seluk poket atas dunia ni seluruh poket belikan akharat tak ikan tak ada dah kita seluk poket cari pahala jadi akharat kelab tu yang kata Orang zalim. Orang zalim ni akan gigit jari. Akan kekoh jari. Kerana menyesal. Kita orang Melayu ni. Tak gigit jari. Ni ada orang Arab. Kalau dia sesat dia gigit jari. Kita ni garupan lah. Kalau sesat Allah. Garupan lah. Tepuk dadah. Ini cara orang Melayu menyesal. Masing-masing budaya. Akhirat kalau orang jahat akan gigit jari dia. Dia kata kenapa? Ya laitani takhal tu Rasul rasulisabila. Ya Allah, atas dunia hari itu aku tidak tidak gunakan rasul ini sebagai pemandu jalan. Atas dunia hari itu aku tidak guna ajaran rasul sebagai pemandu jalan. Ambil siapa? Bila tak ambil rasul, ya laitani lam attakhid fu. Ya wailata laitani lam attakhid qalan qalilan. Tolak rasul, dia ambil bukan lain. Ambil fulan. Fulan kita panggil si musianu. Aku tolong Nabi, ajaran Nabi aku tolong, aku ambil ajaran muka lain. Atas dunia ni banyaklah ajaran atas dunia ni, ajaran demokrasi, ajaran nasionalis, ajaran komunis. Ajaran itu bagian politiknya, hak bahagian ekonomi pula ajaran ekonomi komunis, ajaran gabup Adamsmih, gabup nama semua sekali ini. Jadi manusia ni tak ada hak kosong. Dalam istilah saintis dia kata mammin ma khala illa wa mala. Istilah saintis Ma min mala'ik, ma illa wa Tak ada guna kosong. gelah kita ambil sebotol tu walaupun tak ada air, ada ada udang kat dalam. Nak cari pak kosong tak ada. Otak kita ni kalau tak ambil Nabi, dia ambil gua lain, ambil, ambil manusia biasa. Manusia biasa ni walaupun mana bijak pun dia tak reti akhirat. Tak ada alat komputer ke, alat rekod alat alat sahih. Apa apa kita mari hop plek-plek le ni. Nak cari alat boleh suluh orang daklah kubur dah gua mana jadi? Dia tak ada. Tuhan tak buat lagu tu. Tuhan tak beritahu kepada otak manusia ni boleh reka alat yang boleh boleh seluruh dosa padalo. Orang Isma'ilmu tu masuk gondok pun bertemu padalo. Seluruh dengan alat tak ada. Kalau ada berlaku tak payah ke nabilah. Tak payah ke nabi kalau boleh tengok berlaku dosa padalo ni. Ada ada mikroskop kita panggil mikrob mikrob jihad. Tak boleh jadi oleh kerana ada benda kita boleh ikuti dengan otak dia ada benda otak tak ikuti maka Allah Ta'ala timba dengan ajaran Nabi ajaran Nabi ni mari beritahu pada kita benda otak -tak ikuti iaitu masalah apa guna Quran buat kapal terbang tak payah Quran buat gula, buat kuih, buat ubat buat, buat, tak payah guna Quran apa nama, nama kerja Quran jawabnya memang betul begitu nah, buat kapal terbang tak payah mari Nabi ajar kerana Allah Ta'ala buat otak otak sel ni cukup untuk nak reka benar-benar hidup tanpa tapi nak bersapa kat akhirat supaya apa-apa terbang kita buat tu kita boleh guna siapa kat akhirat supaya negara yang kita buat supaya boleh guna siapa kat akhirat supaya kuih-muih yang kita siapa boleh guna kat akhirat ni tak ada orang yang tak kerti lain dari ya Nabi Muhammad Yaitu apa orang panggil halah haram kita buat kuih kita tahu dah kuih ni apa namanya boleh mendorakkan huram kerana kita bubur bahan-bahan kimia. Loh ni dia panggil apa? Seroy atau berapa? Bahan kimia. Orang makan sedap. Tapi puluh tahun sama dia. Dia kesel. Dia nyakit kesel. Kita buat juga. Kenapa? Nak cari pasaran. Nak cari pasaran. Kita buat sebab khabar. Muka luar tu. Bik ramah orang tu nak comel sengih. Orang beli belaka. Dia tahu dah. Sebab khabar ni. Bahaya pada. Pada budak-budak muda. Kita buat juga. Kenapa? Nak cari pasaran. Ha, ni boleh duit sekat dunia masuklah kubur duit jadi kayu api bakar di sini kalau ni awalnya tak gerti tak ada ahli sahaja boleh tahu kata awalnya Nabi Muhammad itu nak ajar susahnya ia duit atas dunia ni tapi tak ada aruh itu yang buat kalau boleh buat dunia sendiri malam jarada bi khadai walam yasbir ala balai fal yatlub rabban siwai wal yakhirj min tahti adi misamai Nabi sebut dalam surah dalam hadis kursi mana Tuhan sebut dalam hadis kursi mana-mana orang tak redha dengan hukuman aku dan tak sabar atas percubaan-percubaan aku maka dia kena cari Tuhan lain dan dia tak tak terus duduk bawah ok langit aku cari Tuhan lain cari bom yang lain cari langit lain kalau selagi nak duduk duduk bawah aku dia kena kena terima hukuman aku tak kata halah, kata haram kata sunnah mak kalau kita dosa apa kena terima berlaku saya beritahu buat apa main lain jangan duduk aku tak rela duduk burung langit aku. Pekak senang buat langit ni. Pekak senang buat apa? Ni benda-benda begini perhaji semua boleh mencuit hati kita supaya kita insaf. Kaya belah mana pun tak sudah mati. Miskin belah mana pun, kadang-kadang lebih lama umur pada orang kaya. Jahil belah mana, alim belah mana, pun tak sudah hang mati. Bila lepas pada mati, duduk balik, bila lepas pada duduk balik tak balik kampung dah. Kita balik depan Allah Taala artikel 2 pada orang zalim tu yang guna perkataan al-zalim orang Melayu sebut zalimnya orang jahat kalau orang tak semayal dia tak panggil zalim sama sengaja sebut supaya kita kita boleh beza diantar bahasa Melayu, bahasa Arab bahasa Inggeris, bahasa tiap-tiap bahasa tu ada ada ada ada pengertian dia sendiri orang Melayu sebut zalim maknanya orang jahat buta yang piti orang tak bayar. Republik orang yang dia ragu, ni orang jahat. Tapi apa tak semai semayah. Orang tak kata jahat ni. Dia jahat, jahat ni tak semayah. Hey. Kalau kata juga tu, lebar tu. Tapi Islam, Quran, dia kata, Zalim dah Hak mana lawa tu yang zalim. Tak semayah lawa aku. Zalim. Orang tak bayar sama seles lah. Dengan orang yang pada jahat, dengan tu yang pada jahat. Balik rumah, sepak bini. Karena bini tak boleh piti, nak beli dadah. Maksudnya jahat lah. Tapi, Si laki-laki, sebagai seorang suami, jaga rumah tangga, dia perangai tak malik, depan isteri depan anak, dadahlah, merokoklah, bunyi reben tak pergi jemaah, tak pergi, pergi jemaah lah. Anak dah teru. Anak dah tengok, wey aku tak pergi maya reben. Oh cik mu pergi maya. Akhirnya anak dia teru tak? Ni orang zalim. Suami yang zalim. Tut laki yang zalim, bapa yang zalim, kerana tu, tak teru contoh baik pada anak. Orang lain pergi ko, bunyi bank pergi ko masjid, dia, dia tak pergi lekong terbok kat TV apa panggil. Ayat yang Jadi perkataan zalim dalam istilah Quran lebih luas daripada perkataan zalim istilah lain. Jadi sebab tu dia kata wa yauma yaquddhu az-zalimi ala yadayhi yaqulu ya laitani taakhadtu rasul sabila ya walayta laitani lam atakhid Jadi kesimpulannya orang macam ni disebut zalim dan di akhirat kelak dia akan gigit jari kerana menyesal. Kenapa? Dia kata Allah ta'ala dunia itu aku tidak guna rasul sebagai penunjuk jalan aku guna orang lain. Bagak orang lain dah mana bijak pun tak siapa kau fikir erti. Hak azab kubur, hak ha, neraka kubur. Hmm, dia, dia. Kemudian akhir itu ayat Tuhan kata, "Wa dzalika ja'alna." Hmm, ah, rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhan sebut bagaimana keluhan rasul. Rasul keluh mengeluh, Allah Tuhan. Quran hok mak Ya Allah, eh aku, eh kaum bangsa aku jadikan Quran ni barang buangan. Barang buangan. Kita pergi kedabli diri eh. Ya. makannya isi jah. Ya. Puluh tau, butir tau, kulit tahu Kita beli-beli belako. Tapi hok ni kita makan isi kita panggil. Kulit tau. Dan begitu Rasul Rasul ni ada orang dia jadi -jad barang-barang buangan. Hak Rasul kata tak betul. Baik dengar. Hak cik tu, hak cikgu ni, hak tok guru tu, hak mestan ni, hak gapo semua sekali. Jadi Rasul tu ya Allah macam manalah kaum bangsa aku ni jadikan Quran ni barang buangan. Lah ni begitu juga. Orang kita masih lagi buang Quran, hak timo, alhamdulillah mak timo, mak timo, mak timo. Hak buang apa buang juga. Ugamo lain, politik lain capu gaul bebas tak apa ini kebebasan pergaulan padahal Islam tetap ada capu gaul syaratnya begini begini begini la la khalwanun ma'a at-rijuli illa was-shaytanu illa tidak ada seorang perempuan duduk dengan lelaki dua orang yang bukan mahram dia kacau wali yang ketiga adalah syaitan bila orang jantan duduk sekali dengan orang, orang, tino, orang perempuan duduk sekali dengan lelaki budak muda ke berapa duduk dua orang tepat dan dia tidak tidak apa ni tidak mahram maknanya tetap ada aura yang ketiga namanya syaitan. Itu peraturan Islam. Tak boleh sekali-kali si perempuan dengan lelaki duduk setempat kecuali isteri dia mak dia adik-beradik dia. -adik. Kau tidur kiri syaitan. Hmm, tu ada kata tak apalah Muhammad. Wakazalika Ja'lan nikun nabin aduan. Wakazalik memberitahu Muhammad. Tak ada nabi atas dunia ni orang timbang berlaku 100%. Juk daripada Nabi Ibrahim, Nabi Abinuh Oh kotokmu Nabi Ibrahim itu oh, mul mari pada Nabi Isa. Nak cari seorang nabi yang diterima oleh masyarakat sekata patuh tak ada. Jadi kalau mu Allah tak terima juga tak lah memang wakazal kan memang begitu. Mu nak kena nak nak kita panggil ni kena. lumrah dunia orang panggilan dia kan. dunia begitu. Tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada tok leba, tak ada tok Ayuh hok mengajar kecuali ada lah hok lawan. kalau kalau ulihan kalau ada orang lawan mu juga Qazalik memang begitu. Kalau tidak begitu, masuk syurga senar lah. Mengajar masuk syurga, mengajar oleh pala. Ada setengah mengajar, mengajar nampak orang-orang pun lawan. Hmm, pakai turut daimu, datuk nah, lubang turut daimu pula. Ada juga. Orang panggil balik. Tu jadi kesimpulannya, kita duduk ternyata ni, Quran jangan tinggal. Kerana Quran ni, mari pada Allah sendiri, yang membuat duni, langit, bumi, dia buat syurga dengan laku, maka dia pergi sana lah. Itu sahabat pada hadisnya saya mempilih ayat ini Kita ambil ayat yang keluar Surah Al-Ahzab Surah Al-Ahzab Ayat 66 Kita baca sekali A'udhu Billahi minasyatani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yawma Yawma tuqallabu Wujuhuhum في النار يقولون يا ليتنا أطأن الله وأطأن الرسول وقالوا ربنا إن أطأنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم dalam dua surah balain tapi tajud iaitu ayat surah surah al-ahzab ayat ayat 66 67 yaumataqallabu wujuhum fil-naar ya muhammad ingat ada ketikanya muka maksiat akan digolek-golek tetapi ialah quluna bla bla muka dia digolek atas api ya laitana ato'na Allah wa ato'na Allah kalau boleh atas dunia gitu kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Wa rabbana inna ato'na sayyidana wa kubarana. Orang tu berkata bila kami taat pada Allah bila kami taat pada Rasul kami taat siapa? Inna ato'na sayyidana wa kubarana. Kami taat pada pemimpin-pemimpin kami dia pembesar pembesar kami fa adalluna Tahu sabila tahu-tahu orang ini bawa kami ke jalan sesat. Supaya juga ayat tadi. Ayat tadi iaitu satu hari nanti Muhammad beritahu, muka tu. Bangun pagi muka dulu kita basuh. Kita basuh gigi pun gigi duduk muka. Basuh muka pun basuh dengan sabun pun basuh muka. Kita sempo berapa babuh minyak apa muka. Sayangnya kita manusia kepada muka. Dia semua orang atas dunia ni muka menjadi tempat hiasan yang sampai sekarang ni timbul peniagaan besar peniagaan buat bedok peniagaan buat lecu peniagaan buat bulu kening, peniagaan buat macam-macam peniagaan untuk menyelamatkan musuh daripada muka daripada uduh tahu-tahu muka, muka tu juga akan digolek-golek atas hapi kita tengok orang buat sati Tok atas hapi kan? sedap kita makan sati kenapa? dia golek, golek golek masuk masuk seratus masih seratus sedap seratus keadaan kita duk golek ap, daging atas atas dunia law ni atas api tu tapi lah tu juga akarat kelak tu yang sembel muka muka kita atas api golek kan ni tak tahu daging di mana tak tahu berapa di mana semua acuh acu kenapa golek muka bila-bila golek tu dikatakan apa Ya laitan apa dan Allah wa ta'ala Rasulullah. Orang tuain punya muka tersedar bahawa dia muka dia kena golik atas bila ni kerana tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam masalah ekonomi tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam masalah ibadat tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam masalah politik tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam masalah budaya tak taat pada Allah dan Rasul. Dalam masalah sosial tak taat pada Allah dan Rasul. Akhirnya muka akan digolek Muka kita sayang. Dia awak sikit buat bab lalu sakit palas berubat lalu panggil doktor gigi kumuh takut syasap muka gitu. tapi muka itulah akhirat kelah aku nak golek atas hapi kita kata ala nar atas hapi bukan atas baru-baru atas hapi tak gunguh lagi tak tahu habis ikhtiar Tuhan ya? belan-belan gitu sempat tak ada pulak Allah kata dia kalau atas dunia aku tak ta'an pada Allah tak ta'an siapa Rabbana inna apa'na salatana aku baro'ana fa'adalun al ya Allah aku ta'ala Allah aku ambil sada sada jamak pada sayyid sayyid seorang so sayyid makna kita panggil sayyid maksudnya ketua oranglah baik sayyid ni macam apa namanya orang besar kita panggil sayyid yasidi yes, sayyid atau kita panggil yasidi yes, kalau kita jumpa orang besar yasidi yasidi yes, makna oh, tuan tuanlah kita panggil dan aku rasa so, kalau kita panggil pak cik pak ambil daripada sid sid Pakcik Orang kelantian ini cakap Dia tak setahil agama Pakcik Ambil daripada Sayyid Lepas itu turun jadi Sidi Lepas itu turun lagi jadi, jadi Pakcik Beliau jadi begitu ke mana Sidi Pakcik Kita panggil Pakcik pada orang yang kita hormat Inna apa'na sadatana Kami ta'at atas dunia itu Pada pemip, pemimpin kami Wakubara'na Dia pun besar Kubara' jama' pada Kabir Kabir mana khabsa Kabirul kaum Orang besar satu kaum ini kita panggil Kabir Kalau ramah dia panggil Kubara' apa namanya pembesarkannya aku tak tolak Allah ambil pemimpin aku tolak Rasul ambil apa nama ambil pembesar fa adallu nasabilah tahu-tahu orang ni bawa jalan sesat aku tu jalan sesat kita dalam semaya kita sebut inna mustaqim siratal yang iaitu lah kami jalan sesat jalan ni kita sebut jalan nampak jalan raya kalau raya jalan nak pergi sungai dia nak Kedah dia nak ikbana, dia nak iklautan, nak ikwal kerajaan jalan-jalan. dia, kera, jalan, jalan. dia syirat ni sama ada jalan tu ataupun jalan yang kita panggil leh ni way of life, cara hidup. Ya Allah tunjuklah tunjukkanlah kami cara hidup yang betul, cara hidup tu bagi orang, -orang muda dia lebih mudah apa? Kita panggil cara hidup. Ya Allah insyaallah Rasulullah SAW. Atau tunjukkanlah kami jalan, cara hidup yang betul. Itu hak kita, hak kita doang dalam tahu. Mari surah Yasin Yasin sebut yasinul quran hakim Inna kalimna al-mustaqim Al-a-siratimustaqim Dari surah Yasin teriak-teriak sebut Mu Muhammad Allah a Mustaqim. Atas yang betul Kalau kita ada Minta lah semaya Inna Mustaqim. Ya Allah pimpin lah kami al yang betul. Kalau lari yang betul Ya lari yang betul Yalah yala. Inna kalimna al-mustaqim Al-a-siratimustaqim ala Mu al yang betul Buat-buat tanggal Cara mu ha betul Maka minum cara mu ha betul gapo lagi perang-perang bedama bergad cara mengitu. Nabi kita Muhammad hidup 23 tahun. Pada orang kata ugamo lain politik lain ni. Bok es sembahyang puasa yang ugamo kena ingat. Kalau Nabi Muhammad dikir yang untuk sembahyang puasa aja. Bapo 23 tahunnya. 2 hari cukup dah. Dapatkan aja sembahyang. Aj sembahyang tak takbir, rukuk, sujud, tayak itu sudah. Ajar 2 hari cukup. Pamul tu 2 hari. Puasa nyau buku tak apa aji orang arah lagi tilah muda Allah seim kau tak Arab buat di tempat Ibrahim Jadi dia hidup 23 tahun ni ajar way of life lah Kalau orang baik dengan luak lageman, mu kebalah dengan mu buat laguman, kalau orang lawan mu buat laguman. Ni bukan senang. Kalau kita kalau kita ajar orang, orang lain 200 -bu, juta lagi ajar jadi kau mati macam di Kelantan. Amar dah kau titik ugamo dan politik satu. Mati dah kau tu, mari halai pula, kena aja pula. Terus tu, terus. Jadi ulihan mengenai cara hidup ni menentukan kita syurga atau neraka. Cara yang paling baik, hak tentu betul, cara orang yang Tuhan beri nikmat. Kau tidak begitu akirat kelak, kau duk menyesal. Allah kalau aku tu nabi di dunia gitu, kalau aku tu rasul di dunia gitu. Bahal buatlah ke mana akhirat ada. Tua rokok. Allah kalau aku bini muda Allah kalau aku mego atas dunia gitu, Muda gitu Ni aku duk perhabis duit Joli rata-rata Dadah lah berapa Lepas tua aku tak tembok Bani kemana ke mana pakcik? Tua lah Gostan balik tak boleh Dah Jadi sebagaimana orang tua Nak gostan balik jadi muda Tak boleh Orang dia di akhirat Nak balik semula ke dunia Nak khabar balik Tak boleh Jadi semua tahu kita datang dunia Le ni rebuk lah peluang Inilah yang panggil Peluang hidup Peluang hidup ni Hidup bukan maknanya nyam Aktiviti hidup Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mati lelah Semari aku hajihaku wa mahyaya Dan aktiviti hidup aku Aktiviti hidup kita baru pagi cerit mata Kita ke kopi, Masuk dapur Kita perjabat Kita kedat Kita baru Kita sungai Kita ke laut Kita naik bukit pas. Ini aktiviti hidup Biar tentu lelah Untuk Allah Bila untuk Allah maknanya Jangan dibawa benda orang tuhan maru Nak meniaga Boleh tak ada apa Tuhan bui meniaga ni untuk orang Baru ni untuk orang Batu hari kita pergi buat pai sama di Kuala Lumpur tutup apa nak minta petrolium daripada Petronas. Amok kata saya mari ni kerana saya jaga agama. iaitu manusia di diwajib oleh Allah jaduh hari tu. Petroleum ni kalau mamak saleh tak nak buat. Mamak yang cangit -cangit po, nak congok-congok Kuala Lumpur. Nak beli minta dia tak beli, dia tak beli. Petroleum ni hak negeri, bukan hak mamak saleh, hak negeri. Ambo wakili negeri, ketua akajai maka saya mari jaga ugamu kerana Islam aja mungkin kena jaga jaga jaga hak kita hak kita ni termasuk ahli mukara hak senagara di senara Islam untuk jaga ugamu nyawu hak kita titik dan maruah jadi lima karo ni wajib yang kalau terombuh juga ada denda dia ada hudud dia ada ta'zir ada qisas dia kena denda dia kalau kita panggil hudud kalau so, kita panggil ta'zir atau so, kita panggil kisos cukup lengkap lima karang ni kena jaga malik kalau cuba kalau tidak hududkan ta'zir kalau tidak ta'zir kisos sebagainya jadi saya mari untuk mewakili rakyat Kelantan tengah 2 juta ni mari nak minta dari Petronas beri pada kami kerana hak ni hak hak taklah buat ratus, jat, ribu, ratus juta tahun hari tu lagi nak boleh ke minyak ni bukan senang proses dia proses dia 100 tahun tiba-tiba orang tak beri saya kena mari patut berunding kau Patut mahkamah kau. Patut berdoa mah yang ajak kau. Dikikik kawin. Hmm. Hari tu dia mau ambil kawin. Dia mau ambil kasut kawin. Tak leh Kawin hamba. Gocok-gocok. Enggak oh, kasut jadi, kawin. Tak usah kata. Buna-buna buat putusan. Kalau mana-mana kasut tak tangguh, jadi aku kawin. Itu pun buna-buna dia mau. Dia kata tak ada, buna-buna. Buna-buna buat. Bukan bu aku buat. Bum Ini benda-benda paling jadi. Kita berdoa benda-benda jadi. Hock hok jom doa doa hok jom buat payuk persamaan-samai hok jom gapo hok jom camping tu camping karena ini urusan agama akhad kalau kita tanya buat apa ni aziz orang tak wui pi seluruh kamu am samai dah tu dia tak wui am samai dah tu dia tak wui pas masuk lakau jadi kata tahu tak ada niah ni sah masuk lakau pokok-pokok tu gua hari tu kawan buat tu ke mahu tu mahu apa jaga hak kita lagi kawan jadi betiu usakan tanggung jawab Ngamo demo ugamo demo ai muko demo titih barih demo de maruah demo kawan tanggung jawab. Hmm kada kita akhirat keluar dia kata Allah aku turu orang itu, aku turu orang ini, tinggal nabi. Depa disuruh tu orang fa adalluna sabila menyebabkan orang itu orang aku turu tu bawa kami jalan sesat. Sesat ni tak ada dalam pengajian demokrasi. Orang mengaji law, undang-undang di Eropah, dia tak ada ajar sesat tak sesat. Sesat tak sesat ngaji agama. Bila kita mengaji undang-undang, dan kalau orang rapah tanah, ya, kita boleh buka, apa namanya, apa kita panggil ni, institusi guaman, kita boleh pergi balik. Sesak kalau tak sesak, boleh jadi kita tahu dia barang-barang barang salah, tapi aku nak kira juga supaya barang-barang ni boleh pada anak gua aku. Maka, guan lagu tu puan sesak. Dia harta lagu tu, harta sesak. Sebab tu Nabi SAW, bila satu hari Nabi, orang bawa ke depan Nabi, orang yang kata, ni kata barang ni barang hamba, tanah ni tanah, tanah saya. Mari wala pula, itu tanah tanah saya. Nabi kata gini, aku ni orang sepamu juga. Aku jatuh hukum mengikut pandang tak pandang kecil. Kalau pandang kecil, aku nak buat lagu mana? Kau tidak gitu kau tidak gitu Aku aku nak we kau bini. Karena mempandang kecil. Bila pandang cakap pandang wah aku yakin bahawa barang ni barang musuh. Tapi ingat kena ingat. Kalau harta ni harta A, tapi A tak pandai bercakap yang menyebabkan aku buih kepada B maka maka B maka apa ni? api neraka B aku aku buih tanah ni kepada B kerana B ni pandai bercakap A nges 100% harta tanah tanah hari tadi tapi dia tak pandai bercakap maka aku pun berasa harta tu ni harta B maka aku buih B tapi kalau B ni tahu bahawa harta tanah itu harta dia aku buih ni kalau dia macam bercakap maka dia makan kereta amnanar maka dia api dia dia dia boleh harita ni dia beli ais kering buat ais kering api dia beli minyak kereta apa minyak kereta api dia duduklah umur-umur api buat tidur tak hati api nyebabkan abang tu kata ya Rasulullah kalau begitu, pakai tanah-pakai ya, tanah, tanah air kata dia tak jadi jadi dia tak B tak buat ada harita dia tapi melakukan api dengan akun bukan dia dapat pakai wikah air kata dia jelas cara nabi kita terang itu menyebabkan tersentuh apa hati qalbu anak buah dia menyebabkan orang itu mengaku bahawa hamba Allah Allah Allah menipu tanah dia tapi hendak mengaku kepada dia lagi macam tu dia faham habis. Dan akhir sekali teman ambil sekali ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 14 ayat, ayat 13 نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقط باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير هي آيةني juga menghubungkan kita dengan akhirat sebagaimana tadi juga آية هذه سبوت apa يوم يقول المنافقون والمنافقات Simbolnya begini. Manusia ni Islam bagi tiga tiga tiga tiga tumpuk, tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga manusia tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga tiga kita tiga Islam tak bagi gitu dia bagi manusia tiga manusia tiga manusia tiga manusia tiga tak kira Cina tak kira Arab kalau kapil, kapil lah. Tak kira Melayu, tak kira tu ajik. kau jangkai munafik, munafik lah. Akharat kelab, orang munafik. Orang munafik, orang Melayu panggil munafik juga. Munafik ni maknanya, perkataan munafik ambil daripada perkataan nafak. Dalam kerajaan -kera bahasanya, munafik mustadum dan nafak. Nafak maknanya lubang. Lubang, orang bawa pasir kali di sana pun ada pitu sini pada ada pitu berwak pasir ni satu daripada pelat kandiannya dia Dia gali lubang baru berwak pitu dua lubang masuk so lubang ada lari so kalau nampak kucing dia masuk ke ni dia buh tu beri sana kucing dia tunggu sini dia tu beri perak di sana dah orang menafik gitu juga orang muka dua pekecek dengan orang ni lagu ni pekecek dengan orang tu lagu tu ni basal menafik basal orang berwak pasir orang menafik ni dia akarak kelak bangun kubur tak ceroh Leluh daripada ni, kita curah. Curah mentari. Kalau gelap, saya kira pasal apa? Akharat gelap mentari, tak ada. Boleh tak ada. Tak ada apa? Daci-daci, kau tak ada. Boleh apa? Tak ada akharat. Jadi, dunia ni gelap pekat. Yang jadi curahnya ialah nur Quran. Quran, kalau kita amal ni, akharat kelap betulkan jadi cahaya. Supaya juga Quran-la ni. Quran-la ni kita boleh suluh. Bagai-lain ni bagai halat, bagai harin. Nampuk bagai-lain ni bagai halat, bagai harin kau boleh sebut semua. Kita kita jual. Budak-budak hari motor nak jual. Motor sepatut gua 2000 dia jual lima 500. Eh sah so, nak motor curi budak ni. Motor gua ribu mari jual kat aku, aku nak jual kat 300. Ambil lah pak cik mengembur 500. Amun nak tutup peti tak. Orang ya ketih. Dia nampak motor, motor motor motor curi dia tak beli. nak jual gua tidak hak kamu. Jual-jual ni barang hak kita. Kalau barang orang nak jual buat. Jadi bila mu curi hak tidak hak kamu. Bila tidak hak kamu nak jual lagi mana? Maka aku tak beli kita nampok dengan nur Quran kalau beli barang ni sahlah kita ni beli barang yang tidak daripada tuan punya aram ini suluhan Quran halah <tuh> haram <tuh> sunat maku dosa pada nampok berlaku pada orang baca Quran nampok jadi atas dunia ni sebab tak guna Quran mereka gelak lah dia gelak ni bawa pakar akhirat Bangku kubur gelak juga tapi orang mukmin, orang yang beriman dengan Quran Melayu, Moc Cina Moc India, Moc Ming. Kalau dia tahu dunia gunung quran maka dia curuh. Tidak di lakukan. Curuh napok halah hara. So nak maklum. ni halah, kue ni hara apa semua sekali. Akara keluar terbawa-bawa. Curuh lipat akara. Bangun kubur dia curuh. Ayat-ayat so Nah, hmm. ayat dua, ayat dua Ya matoal Moc Mencino menetik sah nurum bayna idim. Bangun kubu, dia akara keluar curuh. Cuba mai mana? Bukan daripada matahari, bukan daripada bulan. Mari daripada Quran. Bila kita ni, bila orang mukmin ni cerah, maka hok kafir duk sekampung kita ni kata, "Eh, tunggu kawan kata, eh, kawan tu pun cerah demo." Pula kita balik surah malam, tak bau lapu pecek. Ada seorang yang bawa lapu pecek ada kata, "Tunggu kawan, eh, kawan tak, Allah lapu." Akhirat kelan apa hang ngatu juguk. Hok mana munafik, mituk pada orang mukmin, tunggu sekejap. Naqtabis min nurikum, kawan tu pancaya demo. Aktikatullah qil arji'u ja warakum faltamisu nur. Tikattu ditempulak oleh malaikat Allah Taala balik semula ke dunia. Cerah kawan tu dapat tu bukan cari sini dah, cari dah dunia gitu lagi. Muap doa apa dah dunia lagi tu. Tolak Quran, mari Quran, tolak Quran. Halal-halal tak peduli. Gelap. lo ni baru nak sampai Balik semula ke dunia. Boleh ke balik ke dunia? Tak bolehlah macam cara tua tadi lah. Orang tua nak balik semula jadi muda tak boleh. Jadi kita learning merupakan saat yang paling bergega kerana Tuhan beri pada kita hidup. Dalam hidup dia kita baca Quran. Dalam bulan Ramadan ni boleh pojong meng Quran. Masjid chùa, rumah tengok chùa siang malam pagi petang. Baca Quran. Baca Quran para hadis semua. Kita soal lagi timur masalah bazar Ramadan. Bila Ramadan abihlah. Bazar Quran ni tak ada pun. Bazar Quran. Kita ada karya Ramadhan Dalam Kelantan ni kita buat karya Ramadhan Mula-mula puluh tahun hari tu Orang oh, Kelantan nak pergi Kuala Lumpur Dia tunggu bah Di sebelah tu Lepas tu tak ada habis ni. buat orang batu berlaku Jadi Allah kata kena buat Remuh Kita buat terawih situ Supaya dia nak naik Kuala Lumpur tu belum pada naik bah tu Dia boleh terawih dulu Bah tu tak patah dengan naik, naik bah Dan Kuala Lumpur kat esok pun dah Terawih pun dah Kita Kelantan ni kita menuju pada ugamah Alhamdulillah, lo ni jadi tukar, jadi karya Ramadhan. Karya perkampungan dengan Ramadhan. 2 tahun lagi, 5 tahu lagi nak tukar lagi mana pula, Allah alam. Tapi kalau boleh benda ni, kena <tuh> tiwu. Tiwu, lagi tak kuala kerewa, lagi di buah musjian, tak di masing-masing, masing-masing. Kalau sekiranya perlulah. Kalau perlu. Di bandar-bandar yang tidak banyak, sibuk dalam, dalam malam, tak payah buat karya Ramadhan. Mungkin surat masjid berlaku. Tapi tepat-tepak orang sibuk malam kadang-kadang malam ke apa semasa malam ke apa macam mana-mana semasa -mana malam jadi perlu kita ada tempat khusus supaya orang boleh tarawih boleh ke apa bertawif alhamdulillah kelantan apa nama ni banyak tuhan bumi pada kubu di kelantan ni tempat yang tersebutlah 2 3 hari baru ni amok ge pecah tanam buka cuci tanam wakilah air mineral benda tak fikir zaman hari itu dulu jeli atas pada jeli ni kita nak kita nak buka ke mineral Alhamdulillah map catatan. Al balik tu pula pergi tempat <coughs> buat sedut air pembersihan air melalui jejari dia panggil neplek tadi we di Jerman. Kita kemudian romongan kita pula, pergi Jerman, dius sistem Jerman, apa namanya? isap air melalui jejari dia panggil 3/4 10 8 10 10 15. Alhamdulillah, pastor sokong yang betul pada kita walaupun kita miskin, tapi miskin tidak ada congok dah. Miskin tidak tidak tidak berguling Golongan nakis golongan golong kita buat kerja miskin ini satu daripada fakta yang menyebabkan orang jadi cerdik jadi raja jadi perguna miskin untuk kebaikan ni satu naik maaf jangan jadi miskin guna untuk curi jangan jadi kesimpulan pada hadis semua sekat tu dulu kita putih sekat tu dan kita mudah-mudahan Allah ta'ala beri pada kita ramadhan ini benar-benar berguna kita baca Quran belum berdiri belum jalan belum berapa dan semayang berapa kita ra'a Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah dalam doa kita ni kita ingatlah petrolium kita hak petumno kita ni kita minta pai minta Allah taala buka pintu hati pihak kolonpo beri kepada kita ah kalau tak tak beri juga ni ajahat minta lepak balik kurang ajahat di sepadan dia alhamdulillah inna shompon rezeki binallahi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrabil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana dhalamna anfusana faghfir وَإِلَمْ تَوَفِّلَنَا وَتَرْحَمْنَا وَنَكُنْ مِنَ الْخَاشِرِينَ رَبَّنَا أَعْطُ عَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لَنَا هِجَامًا وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ كِتَابَكَ آنَا الَّذِي أَطْوَافَ يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دين الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيالة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان فإن كان في البحر من, من الغاز والبترول فأخل فأطلعه وإن كان عسلاً فيسره وإن كان معيناً فقربه وإن كان قليلا فكثره وكإن كثيراً فهب وبارك لنا فيه بحق هايك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتدي من الصالحين اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال الإكرام يا حنان يا منان يا رعوف يا ديان انفحنا منك من يبحث خير إنك على كل شيء قدير إن تستفتحه فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتح المنبينا اللهم يا من بيري ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه اللهم يا يفالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء العساب أسألك يا الله أن ترتاقلوا بأمراء بترول في كولمبور بترولناس في كولمبور حتى يردو ما لنا من خزائن الأرض كانت من الغاز والبترول أو تردك إلىهم على نحورهم وتبدل شملهم وتفرق جمعهم وتشتت كلمتهم وتفعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل وترميهم بحجارة من سجيل وتجعلهم كعصب ماكول ربنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي Tuhan kami telah meminta kepadamu untuk meminta petrol Bayar pada kami hak kami hak yang kamu beri pada kami pada bumi Kelantan bayar gas atau petrol Ya Allah Tuhan yang membuka segala pintu hati manusia yang menutupkan segala pintu hati manusia yang memecahkan segala butir-butir butir benih atau kami kami minta padaMu ya Allah tolong buka pintu hati manusia-manusia yang mendalim petroli Petronas lumbui perhaku kami kalau dia mereka, kalau mereka tak beri niat jahat minta kamu lakukan mereka sebagaimana kamu lakukan pada askar beraja di muka ya Allah Allahumma faal bihim kama faal ta'bi ashabilihim Kamu lakukan mereka sebagaimana kamu lakukan ashabi ashabi dari muka Kamu lempar mereka dengan batu-batu daripada sejjil Dan kamu jadikan mereka macam hupuk-hupuknya dipijak dalam muka bawah Rabbana inaka ala kulli syairin qadir Bil ijabat ijadid ula haul wa la, la aqwata illa billahi al -azim. Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi akhirati hasana Wa qina a'atab al-nar Wa sallallahu ala sayyirina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa والحمد لله رب العالمين تشفير الله <تصفيق> <تصفيق>